106 FM Stereo Best Station in Town. No mama. Praise the Lord. Radio Kesson. M-A-V-6 FM. Now, also on the Internet. Come to our Facebook page and click on the connection with the radio radio to the Zanat. You can also help us to live on the live stream on the W-W-W. So what are you waiting for? Give us a like. תנסו עכשיו. התוכנית הבאה, מעדן וניל עם אהרן מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. We can't get along We ought to be apart And I'm wondering Where'd you get that Cold, cold heart Setting me free Sign my release Untied to me I'm tired a little bit of peace And You can give me bedtime Tell me what I do I'm always getting hard Only get one life This I know I want to get my legs in now Before I go Viral love Dead and cold God satisfies The hunger in my soul You may give me a better time Tell me what I do Come on, let's get a hug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 Uh, ולאייל, יש uh, הרכב שנקרא The Sultons Live, right. שרץ כבר 17 שנה? Uh, 18 כבר, מי סופר. מי סופר? מי ולפי השם <laughs> אתם יכולים להבין שזו להקת מחווה לדייסטרייטס. נכון מאוד, כן. אז uh, פתחנו עם? פתחנו עם uh, שיר uh, שנקרא When It Comes to You.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 Oh. <laughs>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 hard to say why worrying there should be left after pain there should be sunshine after to rain these things have always been the same now יאל סוכר עושה דייסטרייטס, live and unplugged באולפן. לפני שאתה מכין לנו עוד תקליט, אתה יכול כבר להכין לנו עוד תקליט. בינתיים, אני נורא נזהרתי שלא תשמעו את הרישרוש, שלא להפריע לביצוע הליו, אבל עכשיו אני יכול, אז הנה, אני מחזיר את ה... הופה! וכאן אתם שמעתם, live באולפן, איך גיטרה נופלת, אבל היא ניצלה ברגע האחרון.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 Um, זה אלבום שנקרא The Notting Hillbileys, אני um, לא יודע אם רואים זה. פרויקט צד של מרק נופלר. זה פרויקט פעם... צד של... של מרק נופלר משנת 89, שזה בשיא ההצלחה של דארסטרייטס, אחרי ברודרס אינאו, זה טור אצטדיונים, חובק עולם.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 נוטינג הילביליז, הסייד פרויקט של מרק נופלר, נופלר, נא להקפיד, למרות שפה ושם בטח יקפוץ לנו קנופלר, כי אין מה לעשות, ככה אנחנו התרגלנו כבר. מתי ההופעה הבאה של TheSultons Live? יש לנו עכשיו סדרת מופעים בסימן, בציון יום הולדת 75 לנופלר. שזה מייחד מאוד את המופעים האלה, כי אנחנו לא עושים רק דיאר סטרייטס, אנחנו עושים גם כמה שירים מהקריירת סולו המאוד מפוארת שלו, שהוא הוציא כבר, מה, 11 אלבומי סולו, משהו כזה, מדהים, כאילו, בן אדם לא נח לרגע. האלבום סולו האחרון שלא יצא ממש לפני איזה חודש, חודשיים, אז אנחנו עושים כמה שירים מתוך זה.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 יהיה, יהיה מעניין, ואפשר להתעדכן גם לראות, כל, לא צריך לזכור כל מילה שאמרתי, יש לנו את הדף שלנו בפייסבוק, The Sultans Live, eh, יש קבוצה The Sultans of Swing Live גם, בכל מקרה The Sultans Live בפייסבוק, eh, שם אנחנו מעדכנים על הופעות וכולי, אז uh, מקווים eh, לראות אתכם שם. טוב, הזכרת אה, אלבומי סולו וסרטים, אז אה, נכון, אה, את ה, אולי הסרט הכי מצליח לא הבאנו הפעם. נכון, כי זה היה לי רק על דיסק, כן. אבל יש לי סיפור מעניין מאוד. אנחנו מדברים על הקסומה. כן, כן, יש לי סיפור מהסרטים על, ה, על הסרט הזה. אז אה, המעשה הוא כזה, בסוף מאי אני בחדר כושר, יום רביעי צהריים. גולי מיוזם, מקבל טלפון מהתזמורת הפילהרמונית הישראלית. Uh, אתה יכול לעשות איתנו קונצרט מחר? אז עם מה? כמנצח? <laughs> לא, כגיטריסט. כגיטריסט. מה מנגנים? הנסיכה הקסומה בפסקול בפיצוע חי מלא, עם הסרט מוקרן.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 עשינו חזרה עם תזמורת מול קהל, יש לציין שזה לא מלחיץ בכלל. למרות שסיפרתי שלמדתי ניצוח ויש לי רקע, זה עולם אחר. פתאום למצוא את עצמך על במה, דרך אגב, בפרונט, במרכז, כמו סולן, מנגן עם הפילהרמונית הישראלית.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 פחות מוכר וקצת פחות uh, מצביע, איך שנקרא קל. כן. נדמה סיפור אהבה שמתרחש על רקע uh, צפון ומחתר, אירלנד, מחתרת האירי, דרמה כן. נוקבת, סרט מאוד מרגש, כן, שנת 84 אני חושב, שזה רגע לפני Brothers in Arms, אבל מוזיקה פשוט, יפהפי, יפה, יפה, יש פה כמה קטעים שאחד מהם גם נעשה בהופעות הקרובות, לא זה שעכשיו נקשיב, אבל <עוד> פשוט <עוד> מוזיקה <עוד> מקסימה.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 כן, כן, באמת, מופע מדהים. אתה עסוק, אתה רץ בין נופלר לבונד, לסקור של ג'ון ברי. כן, כן, זה שיגע... זה חלומות ככה שאני כופה על הקהל, את השיגעונות שלי. כבר נאמר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, שלקראת סוף אוגוסט, יאללה, יחזור אלינו בתוכנית שתהיה קצת דאסטרייט, אולי הרבה...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 We are sailing to feel adelphi I so cold from the cold time Sail to feel a de to draw the line The Maon sea.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 צריך לא להפיל יש לנו כאן הרבה תקליטים של דיאסטריטס. Okay, לך כן. תבחר, לך תבחר שיר. לך תבחר. טוב, תן לי ליידי רייטר, נו. ליידי רייטר. ליידי הנה, אמיר, תסדר לנו את ליידי רייטר. אגב, יש לי סיפור על התקליט הזה.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 שבה יכולת לקנות תקליטים יד שנייה. אוקיי. Okay. נדמה לי שהיא קיימת עד היום, רק שהם שו... עברו לדיסקס אקסצ'יינג, אולי הם חזרו עכשיו לרקורדס. <laughs> <record. laughs> ומצאתי את התקליט הזה בערך בשלוש וחצי פאונד, משהו כזה, כמובן שקניתי, והתקליט הזה אצלי בבית <laughs> uh, עד היום. ואני אוהב לידי רייטר. אגב, זה, זה גם... Uh, זה גם האלבום השני של דאסטרד, זה גם האחרון שבא, שבו האחים אה, נופלר נכון. ניגנו יחד, כי אחרי זה דייוויד נופלר uh, כן. עזב את, ה... את הלהקה. סכסוך לא עד היום. כשיש אחים, יש סכסוך. רי כן. ודייב דייוויס, מהקינגס, ליים ונואל, אויזיס. אז כנראה שגם uh, כן, כן. האחים נופלר, אנחנו... It's listening to Lady Rider on the TV. It's already coming.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 מאזינים לרדיו קסם, מאה ושש